та коли побачив себе і всю свою родину зафіксованими на віки вічні на металевій пластинці, що мінилася різними кольорами, то занімів з подиву. До тих часів і належить цей заіржавілий догеротип, де зображений Хосе Аркадіо Буендія зі скуйовдженим, уже сивуватим волоссям, сорочці з накрохмаленим комірцем, застебнутим мідною запанкою, з урочистим і здивованим виразом обличчя. Вмираючи з осьміху, Урсула запевняла, що він схожий на переляканого генерала. І справді, Хосе Аркадіо Боендіа був наляканий того прозорого грудневого ранку, коли Мількеадес зробив дагеротип. Він боявся, що коли зображення людини переходить на металеві пластинки, людина потроху витрачається. Хоч як це дивно, але цього разу Урсулі вдалося вибити дурну думку з чоловікової голови, а ще, забувши свою стару неприязнь, вона вирішила, що Мелькедес залишиться жити у них. Проте Урсула не дозволила зробити з себе догеротип, бо, як вона сказала, не хотіла залишитися посміховиськом для внуків. То ранку вона обрала дітей у найкращу одежу, напудрила їм обличчя і примусила кожного випити полозці бульйону з мозкових кісток, аби вони змогли простояти непорушно майже дві хвилини перед чудесною камерою Мелькіадеса. На цьому сімейному дагеротипі, єдиному, який будь-коли існував, а Ореліано в чорному оксамитовому костюмі стоїть між Амарантою і Ребеккою. У нього те саме стомлене обличчя і ясновидючий погляд, з яким через багато літ він стоятиме біля стіни в очікуванні розстрілу. Але тоді він іще не почув поклику долі. Він був тільки вмілим ювеліром, якого жителі долини шанували за мистецьку і сумлінну роботу. У майстерні, що правила, водночас і за безглозду лабораторію для Мелькіадеса, а у майже не було чути. Він ніби перебував в іншому світі, поки його батько і циган голосно сперечалися, плумачачи пророцтва Нострадамуса, під зенькіт пляшечок та стукіт кюветок серед лавини нещасть, ненароком розлитої кислоти, перевернутого ліктем бромистого срібла і спотикань щомиті. А Ореліано працював самовіддано, розумно, з вигодою вів свої справи, тому невдовзі почав заробляти більше, ніж урсула від продажу саморобного людяникового звіринця. Люди тільки дивувалися, чому він уже цілком дозрілий чоловік досі не знав жодної жінки. І справді жінки в нього не було. Через кілька місяців у Макондо з'явився Франциско-людина. Старезний волоцюга, якому було вже десь 200 років. Інчастенько частенько навідувався до містечка з піснями, які сам складав. У них із найменшими подробицями розповідалося про події, що сталися в селах і містах, розташованих на пісняревій дорозі від Манауари до другого кінця долини. Отож, якщо хтось хотів переказати дещо знайомим або сповістити когось про якусь подію, то платив 2 сентаво, щоб франциско-людина включив його послання в свій репертуар. Ось так зовсім випадково, слухаючи ввечері співця, в надії почути щось про сина, Урсула дізналася про смерть своєї матері. Франциско людина прозваний так за те, що переміг диявола в змаганні на складання пісень. Справжнє його ім'я не було нікому відоме. Зник із Макондо під час епідемії безсоння і ось тепер знову несподівано з'явився в закладі Катаріно. Всі подалися слухати його, аби дізнатися, що нового сподіялось на світі. Разом із Франциско-людиною прибула і жінка. Така гладка, що її несли в ношах аж чотири індіанці. І молоденька, беззахисна на вигляд мулатка, яка парасолькою прикривала гладуху від сонця. Цього разу Ауреліано також вирушив до закладу Катаріно. Посеред кола цікавих поважно сидів франциско-людина, схожий на велетенського хамелеона. Він співав новини деренчливим старечим голосом, приграючи собі на тим самим старовиннім акордеоні, якого подарував йому в Гуайяні ще сер Уолтер Рейлі, і відбиваючи такт великими ступнями завзятого мандрівника, порепаними від селітри. В глибині приміщення перед дверима до другої кімнати, куди час від часу заходили і виходили чоловіки, сиділа голодка Матрона з нож, мовчки обмахуючись віялом.